Elande Alfaro, beraz eh, aipatuko dugu konzertazioarena, baina eh, pixka bat ulertzeko eh, larrun proiektuaren eh, gibelean, departamenduak azken finan larrunekin eh, etekin hainitz ateratzen du beste eh, defizit batzuk eh, tapatzeko. Bai, bai, hori hola da, or, gauzkoan ere agertu da, hor egin du azalpen handi bat, hori buruz. Eh, departamenduak du... Larungo tren txikiaren jabezotza, bainan ez Lagun Mendiarena ta hortana 20etaraz ditugu hori hortan da. Eh, ez duola zergna egitean Almendi hortan. Tren txikiarena eta tren txiki horren kudeatzeko e, badu enpresa bat EPSA deitzen dena eta EPSA horrek ere kudeatzen ditu beste bigune eh pieza eta eta gurutekoa eta horiek estazio eski estazioak dira e, dirugareran dira urtiak eta urtiak urtero diru galerak dituzte eta estaltzen du hori diru publikoak eta horrez gain, gainera investizamendua handiak egite dituzte urtero elur uh, eskasia uh, kompentsatzeko eta azkenean lagungo diru itugia da horien uh, formula magikoa hori uh, uh, logika zentzugabe hori uh, uh, aterabidea temaiteko Noski uh, ikusten dute lagun uh, eta aipatzen dute diamant brut erabili dute hitza dela Eta ez dutela aski ustiatzen eta geio ekar Eta proiektu hori hortan da, eh, hori garbi da. Beraz, posible litzateke atera bide bat izatea, edo zergatik ez, Euskal Elkargoak hartzea laruren konpetentzia? Hori izan da behitze gauzko ga gaia eta hori atera dugu Egi er Elkargoan izan baita iniziatiba bat eta bizik intez gehiatxe eman dugu eta oztako gomita egin dugu gaurko bilkurarat. Gure mugimenduak ez du orain arte sekula sekulauria ipatu, ez pai ginen gu oktan, eta pentsatzen baitugu naiz eta Euskalegi elkargoan izan eskumena e, turismoa agarraioa eta mendiarena, eta lagun izatea, laguneko treina izatea elkargoaren esku, olako proiektu bat egiteko kapaule direla, eta behar bat indar gehioarekin horrekin, Gua eta eman hitza eta ekimena intezgarritzat pentsatzen dugu. Baina gure borroka beste duen bai kokatzen da momentunetan. E, aipatzeko gaurko gaia, beraz, kontzertazioarena e, zertan da eta nola izango dira ondoko hasteak? Bai, oran, kontzertazioarena da e, momentuz ondoko bila betetan, behaz, hainbat elkarte eta jenderekin biltzeko E, e, izorduak izanen dira eta aldi hori bukatuta eginen dute horako e, argazki bat jende bakotxak zer dion eta bar, eta bigarren fase bat izanen da eraikitzeko proiektua horiek erraiten duten bezala ez jeuse eginik eta orduan uh, hori ergarren artean eraiki behar dela Ara, eta guk ikusi behar duguna da nola parte hartu konzertazio horietan jakinta beste proiektu askotan nola bideratzen dituzten eta orduan gaur ezta baita dugu ze maneretan parte hartu, ze baldintzetan eta hor izanen da ondoko, bai, ondoko gure mugimenduaren a, bojoka. bai. arrala ere parte hartzearen aldekoa zen jendea? Bai, izan dira bai, batzu ez parte hartzeko eta bojokan segitzeko, oroko gehiagoak nahi du parte hartzea. Eta hori izan da gure partetik jadanik proposatua geroen koordinaziotik lagun mugimendua, lagun mugimendua mugimendu gisa ez partaidia izatea bere egin behar eta sortu baita proiektuari buruz uh, mugimendu baten sohtzeko jendartean eta hortan segitzea iritzi emaiten eta oaktarazten eta eta, o... eta aldiz lagun ezunkin mugimenduan partaidiren elkarteak horiek elkartegisa sartzea konzertazioan, eta konzertazioan ekarpenak egitea, lagun ezunkik ere dituen proposamenetan, iduriz, iduriz, gira, eta bak. Iduriz hori buruz abiatu eta ondoko biltzaketan erabakiko dugu. Zein dira beraz ondoko etapak? Oan, ondoko etapa da konzertazio horren jaraipena, eta antolaketa eta, gu nola antolatzen gira konzertazio horretan parte hartzeko, eta... Egutegiak erra nahi nuen, eh, Piskabana? Bai, egutegia da, uda huntan uh, bi dira lehenbiziko faixearen zat, ara. Hora, bi hilabete horietan ikusiko dugu konzertazioan nola pastuko den, eta gero, ondotik, uh, elduen, ekaina arte izanen da proiektuaren eraikitze aldia, Eta horretan e, ikusiko dugu kontzertazio konzertazio ondotik zeleku izanen duten elkartek ez dakigu batek, hori e, ikusteko da. Aldiz mugimendu gisa, seurdena da, segitzen dugula bai gure eskariarekin, petizio bat martxamaita, bai gure propagandarekin, esku hori, pegatina, eta bereziki, paserela ikusi dugu horrela e, e, egitasmo bete-betean eta horren kontrako mugimenduarekin. E. E, Ikusi da ere e, ekonomikoki lagundu nahi dutenak elkartea ere bada da laguntza ekonomiko bat eskaintzeko. Bai, orra. Orduan hainbertze pegatina fitxa eta ekimenekin, bueno, ma, badugu ba, gastu batzu, ta orduan proposatzen ditugu pegatina batzu, eh gai baita ere e, larrausekoak kamisetak atera, ateratzen aldira, ez ditugu atera bainan jendeak galdetzen bad ditu aterako ditugu. Galden arabera. Eta webgune baten prestatzen aigira eta horren bidez ere izanen da kutsa bat eta jendeak diru laguntzaen maiten nalko du. Momentuz, ondoko asteetako ez da itzordu finkorik eh, emana? Ez da itzordu finkorik emana. Itzordu hauzen eh, zen, itzorduan ondotik hau eta hau da pixka bat bide gurutzia egoera behiari nola ugekin. Eta horren ondoko egunetan jakidanaziko ditugu itzorduak, ba, izoin izanen diren. Oi. Ereska ez?